P3, Sveriges Radio. av någon anledning kan vi aldrig låta bli vi måste alltid tillbaka till våra barndomshem, till brottsplatsen eller till där historien en gång började på det sättet är vi som en sorts ålar som vid en viss punkt helt enkelt vänder om vi måste tillbaka för att kunna gå vidare tyvärr är det inte alla som kan gå vidare efter att en gång ha återvänt. De vänder om och sen blir de kvar. <skratt> När en människa blir huvudlös så är hon död. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och idag ska vi höra två berättelser om just det att återvända. Den första finns publicerad på nätet i form av en berättelse man klickar sig fram i och där har den lockat läsare ända sedan den publicerades 2013. Vill du läsa den i sin originalform finns länken på vår sida på sverigesradio.se. Men historiens författare Michael Lutz har låtit oss berätta hans historia även här. Och den handlar om hans pappas långa, långa ben. Jag växte upp söder om en industristad i Mellanvästern i USA i ett hus som var så gammalt att källargolvet bestod av trampad jord. När pappa började gräva där så var jag fortfarande så liten att jag inte ifrågasatte mina föräldrars beteende när det drog åt det märkligare hållet. Men jag förstod att det var någonting andras pappor inte ägnade sig åt. Jag har egentligen bara ett enda klart minne från tiden då man fortfarande kunde kalla vår familj normal. Jag sitter vid foten av källartrappan i trä och framför mig i källarens dåva ljus står pappa i det redan midjedjupa hålet. Han hade inte tagit av sig sin arbetsoverall från fabriken och hans hud som redan var smutsig och härdad från de långa passen bland maskinerna var nu också täckt av ett lager damm. Jag betraktade pappa med all den glädje och beundran som små barn har för sina föräldrar innan de växer upp och förstår att de aldrig har varit så oövervinnliga som man har föreställt sig att de är. Från övervåningen ropade mamma att middagen var färdig. Pappa tog ett sista spadtag, hällde jorden över kanten och svingade i en enda imponerande hävning sig upp ur hålet. Han satte foten mot kanten och kom upp i hela sin längd och gick rätt förbi mig och upp för trappan. Han hade alltid varit lång och slank, åtminstone att döma av mina minnen och de gamla bilderna av honom. Och än idag kan jag se honom framför mig. Hur han kom upp ur hålet han skulle tillbringa flera år med att gräva och hur han, tronande på sina långa, långa ben, gick förbi ovanför mig. Utöver honom bestod min familj av mamma, min yngre bror och mig. Det var mycket med mamma jag aldrig förstod Hon berättade långt senare att hon ursprungligen hade dragits till pappa eftersom han stack ut Kort efter att han kom till stan där mamma bodde skaffade han sig ett jobb på samma fabrik som hon Han var händig och praktiskt lagd men läste också ständigt och brett om allt från reparationsarbeten till filosofi Han menade att det var hans egna föräldrar som hade givit honom den vanan detta var det enda pappa berättade om sin egen uppväxt. Frågade man honom om den så bytte han antingen ämne eller så reste han sig upp och lämnade rummet. Mamma sa en gång att han kanske hade flytt hemifrån. Men vad han än hade för skäl att glömma sin gamla familj så väntade han inte länge med att skaffa sig en ny. Jag föddes bara några månader efter att mina föräldrar hade gift sig. Inom bara några år hade pappa kommit upp i tillräckligt hög lönenivå för att mamma skulle kunna stanna hemma och se efter mig och, strax därpå, min lillebror. En kväll när min bror kanske var ett år gammal kom pappa hem från jobbet och tog fram en nyinköpt spade från pickuppens baklucka. Han försvann ner i källaren och började omedelbart gräva. När mamma frågade varför svarade han att han ville byta ut jordgolvet mot ett av cement och verkade vara inställt på att börja renovera huset. Som barn tyckte jag alltid mina föräldrars handlingar och planer var mer eller mindre outgrundliga och om mamma förstod att han ljög där från första början, det fick jag aldrig veta. Jag vet inte heller vad som hände när pappa sa att de måste diskutera saken och hämtade ner mamma i cellaren. För efter att källardörren stängdes lämnades jag och min lillebror i ovisshet, ensamma i huset. Min bror grät sig till söms den natten medan jag själv låg i sängen och tryckte en kudde över huvudet. Morgonen därpå väckte mamma oss utan ett ord, gjorde frukost under tystnad och låste sedan in sig i sovrummet. När pappa kom hem återupptog han grävandet utan att kommentera hela saken. Det var sista gången de sov i samma rum. Pappa började sova i källaren, vilket i efterhand kan ses som det första tecknet på hans pågående förändring. Den var långsam men tydlig. Han blev smalare och blekare, och efter att fabriken slagit igen hände det att han tillbringade hela dagarna där nere. Det tog inte lång tid för hans hud att gå från mörkbrun och härdad till vit som kalk. Kanske var det det hans förändrade hudfärg eller att han såg mer och mer utmärglad ut som också fick honom att framstå som längre. Som om han växte allt mer ju mer engagerad i projektet i källaren han blev. Samtidigt satte mamma, min lillebror i förskolan och mig själv på en fritidsklubb. I vad som verkade som en medveten kontrast till pappa tycktes hon bli allt mindre och mörkare. När pappa började gräva så tycktes det för min lillebror som en vanlig del av livet, varken mer eller mindre. För mig blev det ganska snabbt tydligt att någonting i våra relationer hade gått sönder. Jag tyckte den skarpa spänningen i luften då mamma lagade mat åt oss på kvällarna och sen drog sig tillbaka till sitt sovrum skrek det i ansiktet på oss. Jag tyckte naturligtvis det var uppenbart i och med att pappa efter att ha förlorat jobbet tillbringade hela dagarna i källaren med avbrott och pauser bara om han skulle gå på toaletten eller äta någonting. För att inte tala om hans fysiska förändringar. Och jag tyckte det speglades tydligt av hur dysfunktionell vår familj hade blivit i mina egna handlingar och känslor. Den tunga ångest jag kände hela tiden inför risken att min eller mina lillebrors vänner skulle märka något. Om jag själv kände så här, vad skulle då en utomstående tycka? Eller min rädsla för att vår familj skulle splittras. Eftersom min lillebror var för liten för att tycka att det var konstigt hade han inte heller några problem med att bjuda hem vänner. Och han tog till och med ner dem i källaren för att visa vad han hade tagit efter sin pappa med att kalla det renoveringen. Ingen av hans vänner som hade fått komma ner till källaren bad någonsin att få se den igen. Några av dem slutade till min lättnad och min lillebrors besvikelse till och med att hälsa på hemma hos oss. Ett enda tillfälle kom jag ihåg då en av mina lillebrors vänner ställde till mig en scen efter att ha sett källaren. Jag tror han kom från en troende familj vilket kan ha varit en orsak men det kan också bara vara mina egna fördomar som talar. Hur som helst tycktes han dela min ryggmärgskänsla av obehag inför källaren även om han hade en annan livsåskådning än jag. Han hade visst försökt förklara för min lillebror att pappas projekt var onaturligt eller fel. Jag satt i vardagsrummet men när jag hörde gråt från hallen fruktade jag det värsta och gick dit. Där stod de två pojkarna med dörren ner till källaren på glänt. Min lillebror tittade upp på mig när jag kom, handfallen och förvirrad inför sin panikslagna vän. Kompisen tittade på mig och viskade med röda kinder. Ni kommer hamna i helvetet. Det är dit han gräver sig, förstår ni inte det? Fortsatte han. Han gräver sig ner till helvetet och han tänker ta med sig er dit. Efter den dagen tog min lillebror med sig allt färre vänner hem. Och jag tror inte han visade renoveringen för någon av dem någonsin igen. Ska vi verkligen hamna i helvetet? Frågade han mig en natt. Och han hade haft mardrömmar och därför kommit in och lagt sig hos mig Jag svarade att jag inte visste Men är det dit pappa gräver sig? Jag svarade att helvetet inte fanns och åtminstone inte där Varför gräver pappa då? frågade han I början när jag brukade sitta i källartrappan och se på när han arbetade hade pappa försett mig med en mängd olika förklaringar till varför han grävde han letade ena dagen efter dinosaurieben och andra dagen grävde han en ny källarvåning för att ha ett gästrum och hobbyrum där. Han sa att han letade skatter, att han hoppades hitta en oljekälla och att han trodde att det fanns en varm under huset. Alla dessa undanflykter hade naturligtvis tappat sin mening vid den här tidpunkten men när min lillebrors troende kompis hade frågat pappa varför han grävde då hade han plötsligt svarat någonting helt nytt. Det här är inte den verkliga världen, hade han sagt. Det vi tror är den verkliga världen är bara ett lager jord runt universums verkliga mittpunkt. Och vad är egentligen jord? Dövikt. Tom massa. Resten av de som kom före oss som håller ner och kväver skapelsen med sin tyngd. En gång i tiden var människan en jätte som vandrade på en liten jord. Men nu har jorden blivit fet och hatisk tack vare våra rester medan vi blivit små och förtryckta. Jag tänker börja här med att skrapa bort våra sediment för jaga vår koagulerade avföring och återställa vår ursprungliga storhet. Det var ungefär så han började säga den dagen, pappa i lite olika ordval och variationer över åren och det var så han sa till min lillebrors troende och nu livrädda vän. Det var den sortens prat som kunde göra en liten pojke livrädd oavsett om han trodde på Gud eller inte. Men utöver att skrämma oss gjorde svaren oss inte klokare och särskilt inte när vi låg och skulle försöka sova tillsammans med bilder av helvetet i källaren inför våra inre ögon. Jag hade inget bättre att säga min lillebror än det jag redan hade sagt så jag lät frågan dö ut i tysthet. Pappa grävde i den där källaren i åtminstone ett årtionde och när jag hade börjat gymnasiet syntes han inte ens längre till vid middagarna kort därefter ansökte mamma om skilsmässa pappa var då så uppslukad av arbetet i källaren det som mer och mer liknade hans livsverk att han knappt brydde sig om att se vad som hände med oss om det någon gång hade varit så att han ville ha kvar oss, sina söner, i sin närhet så hade den viljan uppenbarligen försvunnit tillsammans med väldigt mycket annat i botten av det nu djupa hålet han grävde. Mammas nyvunna självständighet lyfte en tyngd från hennes axlar. Hon verkade nästan växa, åtminstone räta på sig. Hon pratade och skrattade mer. Hon hade vänner och älskare. Vi träffade inte pappa mer efter skilsmässan Inte ens dagen då vi flyttade ut ur huset som de hade köpt tillsammans för så länge sedan kom han upp ur källaren Och frågan är om han ens hade kunnat så långt som han då hade blivit Inte förrän många år senare föreslog min bror att vi skulle återvända till pappas hus och hälsa på Kanske var det den natten då vi hade pratat om helvetet som hade stannat kvar i min lillebrors huvud och som fick honom att vilja träffa pappa igen. Min lillebror hade alltid varit en mer emotionell person än jag. Men jag hade ju också själv anledningar att återvända, frågetecken som aldrig hade rättats ut. Ett eller ett par år innan mamma och pappa skilde sig var jag nere i källaren för sista gången. Min lillebror var ute med sina vänner eftersom han vid det laget hade insett att vårt hus inte var en plats dit man tog främmande och mamma satt inlåst i sitt sovrum som vanligt och hade av allt att döma gått och lagt sig. Pappa var naturligtvis ner i källaren och arbetade och jag själv satt framför tvn och gjorde läxorna. Det knackade på ytterdörren. Mannen på tröskeln var kort och tjock med en välklädd i kostym och fin kappa. På nästippen vilade ett par mycket små glasögon och de fick hans redan runda och stora ansikte att verka ännu tjockare. Hallå där, lille vän, sa han till mig. Är din far hemma? Vem är du, frågade jag. Mannen puttade sin gammeldagshatt tillbaka ett par centimeter på huvudet och log. Ja, hur skulle du kunna veta det? sa han och fortsatte. Jag är din farbror. Jag lämnade mannen på tröskeln när jag låste ytterdörren bakom mig och så gick jag upp för att fråga mamma. Hon svarade inte när jag knackade på dörren. Mitt enda val var att gå ner i källaren och fråga pappa. Han svarade inte när jag öppnade källardörren och ropade på honom men jag hörde svagt ljudet av hur han grävde där nere. Jag vände mig om och såg mot ytterdörren och skymtade genom fönsterglaset formen av mannen som hävdade att han var min farbror. Sen gick jag ner för trappan. Det enda ljuset där nere kom från en naken glödlampa som hängde i taket. Pappa hade lärt sig leva i dunklet, men för mig gjorde bristen på ljus att labyrinten som avtecknade sig i jorden under mig såg ut som ett förvirrande och motsägelsefullt mönster av fuktiga svarta jordväggar och mörkare skuggor mellan dem. Pappa hade först försökt gräva sig rakt ner men allt eftersom åren gick hade han uppenbarligen ändrat planen och börjat gräva sig snett i gångar nedåt från mitten av källaren och då nått ett djup på runt tre meter. Därifrån hade han sen börjat gröpa ur källaren genom att gräva sig genom jorden i en lång gång som slingrade sig framåt som en orm allt djupare ner under marknivån. Jag stod vid källatrappans fot på det sista trappsteget det jag såg som vårt hus, sista utpost, innan pappas projekt tog vid. Vid mina fötter låg en hög böcker, gamla och utnötta, och vid sidan av dem låg någonting som liknade en gammal smutsig skallra. Här och där låg också stenar som en gång tycktes ha utformats till verktyg. Jag lutade mig fram och ropade på pappa. Jag fick inget svar, men jag hörde nu svagt men tydligare hur han grävde sig fram där nere. Jag ropade igen och fortsatte den här gången med att säga att det var någon som ville träffa honom. Han säger att han är min farbror, ropade jag. Jag rättade på ryggen och inväntade ett svar och då tystnade ljuden av spadtag. Pappa dök upp en minut senare, kom fram ur labyrinten av gångar i jorden med kläder som på hans bleka men dammiga hud såg ut som trasor. Hela han var täckt av jord och särskilt mörkbruna var, märkte jag, hans mungipor. Din farbror, muttrade pappa, mer som ett påstående än som en fråga. Jag nickade. Se si åt honom att komma ner, beordrade han mig. Den rundlagda främlingen, min farbror som doftade filmjölk, Tycktes bli upprymd när han fick komma in. Jag visade honom nedför trappan och hans rörelser blev allt mer äggade när han gick ner och ställde ställdes inför min pappa i hans fulla längd. Jag minns honom som en bra bit över två meter lång då. Jag förstod att jag gjorde bäst i att inte stanna kvar där nere och medan jag kilade upp för trappan hörde jag bakom mig hur besökaren sa åt min pappa att han tycktes ha skaffat sig en riktigt fin tillvaro. Jag såg aldrig mannen som påstod sig vara min farbror igen, varken den dagen eller någon annan gång efter skilsmässan. Det här är mitt sista tydliga minne av pappa och det minnet dök upp när min bror föreslog att vi skulle åka hem till honom och hälsa på. Det verkade som att han ville få sinnesro genom att se hur pappa mådde eller om han ens levde efter att vi inte hade hört av honom på så länge. Jag förstod eller kunde till och med uppskatta tanken även om jag själv visste att vi inte skulle få ut någonting av besöket. Och jag såg på min bror att han skulle åka själv oavsett om jag följde med eller ej. Vi bokade ett datum för resan och utan att säkert veta bestämde vi oss för att pappa troligen var kvar i vårt barndomshem och att vi skulle träffas där en eftermiddag under veckan därpå. Men vi måste på något sätt ha missförstått varandra. Jag var sen- jag måste ha varit sen. Alternativet är att min lillebror åkte dit för tidigt i smyg för att träffa pappa innan jag hann dit. Varför han skulle ha velat göra det vill jag inte tänka på. Den gamla stan hade blivit betydligt mindre industripräglad än den var när vi växte upp där även om doften av fabrik fortfarande låg kvar i luften. Vårt gamla villområde hade blivit än mer nedgånget. Husen stod längs vägen till synes tomma och övergivna. Mellan gatstenarna sprang ogräs upp och jag fick köra försiktigt över gatorna för att inte förstöra hjulen i någon av groparna. Trädgårdarna bakom trottoarerna tycktes övervuxna sedan åratal. Det enda livstecknet var en bil, min lillebrors, parkerad utanför vårt gamla hem. Bildörrarna var stängda och låsta och fönstren upprullade. Jag la handflatan mot motorhuven och kände att den var sval men kunde inte avgöra hur länge den hade stått där. Framför mig låg vårt gamla hus. Det såg ut som de andra husen, färglöst och nerslitet av elementen. Fönsterglasen var borta, förstörda och bortblåsta och verandan tycktes ha kollapsat under tyngden av regnvatten och var nu blotten pöl. På gångjärnen hängde ytterdörren snett och lealöst. Jag gick försiktigt in genom ytterdörren och fann mig själv i vårt gamla vardagsrum. Golvet var täckt av skräp och från väggarna hängde de fuktskadade tapeterna. TVn var borta, men jag kunde se var den hade stått eftersom golvet var ljusare där. Soffan såg ut att ha möglat. Korridoren mellan vardagsrummet och övriga huset låg i mörker, men jag såg att dörren till källaren stod vidöppen. Jag ropade på min lillebror och avvaktade ett ögonblick. Ned i källaren var det kolsvart. Elen måste ha stängts av för länge sedan. På golvet framför källardörren låg en ficklampa. Den såg ut att vara ny. Jag tog upp den, tände den och pekade den ner för trapporna. Den lyste upp ända ner till källartrappens sista trappsteg. Jag ropade på min lillebror igen och väntade, men jag fick inget svar. Om källartrappen var i samma skick som huset i övrigt eller som den hade varit senaste gången jag såg den och min lillebror hade gått ner utan ficklampa fanns det en betydande risk att han fallit och slagit sig. Han kanske låg där nere skadad eller medvetslös. Jag var tvungen att gå ner och se efter. Med ficklampan framför mig gick jag ner i källaren. Trappan knarrade betänkligt under mig. När jag nådde trappans fot kunde jag konstatera att pappa hade hunnit jobba på ordentligt under åren som hade gått. Jag ropade på min lillebror igen. Den unkna doften av gammal jord fyllde min näsa. Var var han någonstans? Jag hade inga andra val än att gå ner i labyrinten. Jag gick länge. Jag svängde av i flera korsningar där pappa hade grävt sig igenom sina egna gångar. Jag tycktes komma ner långt under marknivå och allt eftersom jag tog mig fram ersattes tystnaden av ett monotont ljud. Jag kände igen allt förväl. väl. Spadtag. Jag ropade på min bror gång på gång men fick aldrig något svar. Bara min egen röst ekade mot jordväggarna och ersattes av grävande någonstans under mig. Det avbröts aldrig även om jag skrek efter min bror. Som om den som grävde inte visste eller inte brydde sig om att jag var där. Jag följde ljudet av spadtagen. Jag rörde mig i mörker med min ficklampa svaga ljus som den enda vägvisaren. Gångarna vred och vände sig genom jorden i ett avancerat system som såg ut att ha funnits där i århundraden. Hur länge hade jag varit nere? Gick jag i cirklar? Hur skulle jag ens kunna avgöra om jag gjorde det? Jag gick och gick och gick. Men du vet redan hur den här historien slutar. Jag hittade aldrig min lillebror. När jag till slut kom fram till spadtagen och såg vad som levde där, vad som hade funnits eller kanske snarare växt fram där under alla år, vände jag om och flydde. Mina skuldkänslor väger tungt, tvivla inte på det, men skuldkänslorna övervägs av fasan som fyllde mig när jag hamnade ansikte mot ansikte med resultatet av pappas försök att återställa en ruttnande värld till sin forna storhet. En gång i tiden sa jag åt min lillebror att det inte fanns något helvete. Jag hoppas fortfarande än idag att jag hade rätt. Men var han än är idag, min bror, så undrar jag om han blivit lika lång som Pappa. Ni har hört min pappas långa, långa ben, skriven av Michael Lutz och läst av mig, Jack Werner. Länken till originalversionen av historien finns på Sverigesradio.se. Det här avsnittets andra historia är något utöver det vanliga. När människor frågar mig hur jag upptäckte och blev intresserad av Creepypasta brukar jag nämna grottutforskaren Ted's berättelse som vi återberättade i avsnitt 10 av Creepypodden som det känns som att vi spelade in för väldigt, väldigt länge sedan. Och så var det. Det var en sen kväll för mer än tio år sedan som jag upptäckte den gamla bloggen och min stigande fascination läste om den mystiska grottan och vad den gömde det var grottutforskaren Teds berättelse som utgjorde det första steget på min väg till creepypastan men det andra steget på den vägen den historia jag upptäckte samma natt som jag läste grottutforskaren Ted har jag än så länge inte pratat så mycket om jag har trott att den har varit för svår att läsa in i poddform att den har varit uppbyggd för att läsas som text och inte höras men nyligen läste jag om historien och förstod att det inte stämmer det gick utmärkt att berätta den här i podden. Den historien heter Dioneahuset och handlar om några gamla barndomsvänner som inser att någonting finns i ett hus där de växte upp och att de måste tillbaka dit för att förstå vad. Historien är skriven av Eric Heiserer, läses upp av Ludvig Josefsson och det är ett nöje att mer än tio år efter att jag för första gången läste den, få presentera den för er. Blogginlägg 7 oktober 2004 Till Jennifer och Marks vänner och familj som utlovat kommer här kopior av de mejl och sms jag fått från Mark den senaste månaden. För det mesta har jag bara kopierat och klistrat in dem rakt av. Som ni kommer att se i vår kommunikation bad han mig göra detta för att ni förhoppningsvis då bättre skulle förstå varför han gjorde vad han gjorde. Jag byggde denna sajt eftersom det var det lättaste sättet att delge er alla detta. Jag kommer inte skicka länken till denna sajt till någon annan utomstående men jag tror det vore klokt om ni kunde tipsa alla ni tror skulle kunna vara till hjälp i efterforskningarna av vad som hänt. Allt eftersom jag själv samlar på mig mer information kommer jag också att uppdatera denna sajt. Om ni vill prata med mig har Jennifer mitt nummer. Tack för er tålamod och än en gång. Jag är hemskt, hemskt ledsen för allt det här. Signerat, Eric. Mail från Mark Conry till Erik. Tisdagen den 7 september 2004. Ämnesrad. Vår gamla vän. Hej Eric, Mark från Houston här. Från gamla lördagsgänget. Känns väldigt avlägset nu va? Jag hittade din mejladress på din hemsida och läste mig till att du bor i Los Angeles nu. Vilket låter härligt. Jag har för mig att jag en gång sa... Att jag trodde du skulle passa in där. Hela Kalifornien-grejen liksom. Hänger du fortfarande ihop med Connie? Jag bor själv i Dallas nu för tiden. Tillsammans med en som började jobba i samma byggnad som jag. Vi har varit tillsammans i snart två år. Anledningen att jag skriver till dig så här från ingenstans är för att jag fick ett brev som innehöll ett tidningsuklipp. Du kanske också fick samma. Det handlar om Andrew- han kallades Drew. Kommer du ihåg honom? Travis brukade av någon anledning ta med honom. Stökigt hår, lite nördig. Jag hade glömt hans efternamn, men fick reda på det nu i tidningsartikeln och hela grejen är riktigt märklig. Faktiskt rätt läskig. Vet du vad som har hänt? Har du redan hört om det? Hör av dig om du har tid att snacka. Vi kan ringas om du har tid. Jag ska se om jag kan få fat i Travis eller Dave Jag hittade dem inte när jag sökte lite snabbt efter dem men de kanske bara inte har några hemsidor eller så Om du har kontakt med dem kanske du kan snacka med dem Allt gott, Mark Mail från Mark Conry till Eric onsdagen den 8 september 2004 Ämnesrad, Re, vår gamla vän Eric, tack för att du svarade så snabbt Förlåt för att jag lät kryptisk och konstig men jag har varit lite osugen på att dra in folk i detta. Jag hade inte ens tänkt på Andrew sedan han slutade dyka upp på våra spelkvällar och det är ju många år sedan nu. Senast var väl 1999 innan vi alla försvann iväg åt våra olika håll. Jag till Dallas, du västerut etc. Så jag blev ju rätt chockad när jag fick det där brevet. Jag trodde det kanske var du som skickade artikeln till mig men jag ska skriva av den här så att du kan läsa den. Den är i slutet av mejlet. Jag känner igen mig i det du skriver om att du minns honom som oselvständig, Som någon som inte direkt hade någon egen åsikt utan mest köpte det som den mest högljudd av oss sa. Han var också sist med att fatta skämt, minns du det? Och fortsatte sen skratta långt efter att alla andra slutat. Det är Andrew i ett nötskal Åtminstone som jag minns honom Ibland gick han mig på nerverna Men han verkade verkligen tycka om Att vara en del av vårt gäng Han kunde fråga mig om jag ville ge honom Några spelmarker när vi lirade poker Eller låna tärningar ur min påse När vi spelade rollspel Sånt där När vi körde Nintendo Skulle han alltid vara på mitt lag Jag hade inte haft några problem med det Om han bara inte var så jävla dålig du skriver att du inte hört av Travis eller Dave på åratal. Då antar jag att du tappade kontakten med dem ungefär samtidigt som jag. Och alltså, jag menade inte att det var du som hade brutit kontakten med oss. Det gjorde jag verkligen inte. Jag vet att man förlorar vänner när man flyttar isär. Ingen av oss gjorde någon ansträngning för att hålla kontakten. Jag hoppades bara att du redan skulle ha hört om vad som hänt. Jag har inte lyckats hitta något sätt att kontakta killarna på än- men de kanske vet mer än vi om saken. Andrew brukade väl lifta med Travis eftersom de bodde åt samma håll, eller hur? Bodde inte Andrew med sin mamma, typ i en lägenhet någonstans. För hans styrpappa var väl mäklaren som bodde där ute bortom motorvägen, eller minns jag fel där? För om jag minns rätt var Andrew alltid livrädd för det där huset. I alla fall, här i artikeln. Det fanns med en bild av honom i den. Den såg ut att vara från hans körkort. Han hade fortfarande lika stökigt hår. Utdrag från artikel, rubrik. Sköt två på restaurang, begick självmord. Lunchen för besökarna på Roadside Breakfast Café vid Interstate 84 utanför Boys, Idaho- fick ett abrupt slut när de tvingades fly ut på parkeringsplatsen igår eftermiddag då en man började skjuta vilt omkring sig. Dramat slutade med att han tog två liv innan han vände pistolen mot sig själv. John och Lucy Madsen, ett gift par, åt lunch när 26-årige Andrew Hughes kom in på restaurangen beväpnad med en pistol av märket Smith Wesson 59, enligt polisen. Vittnen säger att Hughes, muttrande för sig själv, gick mot rökrummet men vände sig om och öppnade eld när han passerade det första bordet där det satt någon. Alla tre kördes med ambulans till St. Alphonsus Regional Medical Center där Hughes och John Madsen senare död förklarades. Lucy Madsen, 37, opererades i timmar men överlevde inte natten. Polisen utreder skottlossningen som dråp men ska nu undersöka hans arbetsplats och bakgrund. Än så länge är inget motiv känt. Ja, så stod det i artikeln. Åtminstone den del som jag fick. Resten var bortrivet. På andra sidan är det bara en reklam. Jag tycker fan det här är obehagligt Eric. Vad gjorde Andrew i Boyce med en jävla pistol? Vi hängde ju med honom i över två år. Jag fattar inte. Det är något annat med hela saken som stör mig också. Men jag har inte räknat ut exakt vad än. Allt gott. Mark. Mail från Mark Condry till Eric. Torsdag den 9 september 2004. Ämnesrad Andrew. Hallå. Jag vet precis hur det känns. Jag har också tänkt på hur han brukade sitta bredvid oss, leende som en idiot och hur han kastade tärningarna och flyttade runt sin höga hatt på bordet. Han älskade verkligen monopol. Höll på med tungan mot tänderna när han räknade sina pengar. Jag tror inte ens han tänkte på att han gjorde det. Det är omöjligt att få ihop den Andrew med en som skjuter ner folk på en restaurang. Nej, det fanns ingen avsändaradress på kuvertet. Men det var poststämplat i Idaho och inte i Kalifornien eller Texas. Och det här du skriver om att det skulle vara fejkat, jag hade gärna velat tro det. Men det verkar inte så. Jag har funderat på om det skulle kunna vara ett practical joke eller någon sorts påhitt som någon beställt ett specialgjort tidningsuklipp för. Men jag har faktiskt kollat upp det lite mer. Jag sa det inte förut men jag ringde till det där sjukhuset St. Alphonses och frågade om de hade haft någon patient vid namn Andrew Hughes den senaste månaden. De hade inga papper på det men när jag frågade om de skulle skrivit ner hans namn om han var död när han kom in kopplade de mig vidare till akutmottagningen där de hade ambulanspappren och information om sånt. Där fanns han med. Han kom in den 28 augusti död efter en skottskada i huvudet död förklarad klockan kvart över tre på eftermiddagen jag frågade om de visste något om var han bodde eller om man hade några telefonnummer på sig och det ville de inte säga utan hänvisade till polisen sjukhuset självt delar visst inte med sig av någon personlig information i alla fall inte om man inte har anhörigas medgivande jag har än så länge inte kontaktat polisen men det är nästa steg Kul förresten att du och fortfarande är fortfarande ihop. Förlåt att jag tränger mig på med sånt här mitt i vardagen. Jag visste inte bara vem annars jag skulle vända mig till. Jag hör av mig om någonting mer dyker upp. Just nu är min hypotes att det var Andrews mamma som skickade mig urklippet. Kanske hade han trots allt koll på mig när jag flyttade till Dallas och hade skrivit upp min adress någonstans. Jag finns med i telefonkatalogen. Det skulle förklara själva brevet. Jag fortsätter leta. Ta hand om dig, Mark. Mail från Mark Conry till Eric, fredag den 10 september 2004. Ämnesrad, tankar och oro. Hej igen. Jag vet att det är sent på natten, eller tidigt på morgonen, när jag skickar detta. Men jag kan inte riktigt få Andrew ur huvudet. Jag har till slut förstått vad det är som stör mig med hela historien och behöver skriva av mig. Kommer du ihåg veckorna innan Andrew slutade vara med på våra spelkvällar hos dig? Jag hade glömt det men kom på det nu. Han var borta i två veckor eftersom han skulle vakta sin styrfarsas hus. Hans mamma och den där snubben åkte ju på långsemester varje år i typ tio dagar och Andrew fick aldrig följa med. Han bodde då vanligtvis i sin mammas lägenhet men det här året bad snubben honom hålla koll på ett hus han ägde. Det stod ute i en av de rika förorterna till Houston. Han hade ju ett gäng hus där. Han var någon sorts stjärnmäklare har jag för mig. Han hade fått en hund av en av sina kunder. Någon som flyttat iväg och inte ville ta med sig hunden. Jag tror det var en Australian Shepherd. Minns du någonting av det här? Andrew pratade om hunden helgen innan. Den hade visst problem med uppfostringen. Gnällde, skällde, klöste på dörrarna och pissade på mattan. Ville aldrig vara inomhus utan skulle alltid ut. När det inte regnade fick den bo ute i en hundkoja i trädgården. Andrew skulle alltså ta hand om denna hund och vattna lite blommor och klippa lite gräs och sånt. I alla fall, Andrew ville verkligen inte vakta det där huset. Dave började nästan bråka med honom för det och argumenterade för att det var perfekt. Möjligheter att ha världens fester. Men Andrew sa bara att det var för kallt för att ha en fest där. För kallt, det minns jag särskilt. Och så bönade och bad han oss att vi skulle komma dit och hänga med honom när han vaktade huset. Jag tror ingen någonsin följde med honom dit, eller hur? Åtminstone gjorde inte jag det. Han missade två spellördagar på raken. Och sen plockade Travis upp honom som vanligt i hans mammas lägenhet. Den kvällen som följde minns jag Andrew särskilt väl. Och det gör säkert du också. Det var den konstigaste kvällen vi hade med honom och med gänget överlag. Andrew klev in mitt in i en lång harang- som vi så småningom insåg var en reklam som han oavbrutet citerade. Travis ryckte på axlarna och sa att han hade hållit på så hela bilresan. Han härmade reklamer, program, filmscener, låtar. De första timmarna var som att vi hade en radio på i rummet. Sen började han härma oss. Han bara apade efter någonting någon hade sagt. Kommer du ihåg detta? Säg att du gör det, för minnesbilderna är så starka för mig. Och vad han sa när vi bad honom sluta... Okej. Okay. Andrew slutade citera avsnitt av Law and Order. Snälla, lägg ner med ford -reklamen. Håll cheften och kasta tärningarna. Okej. Okay. Och så, någon minut senare, satt han igång med någonting nytt. Det var inte bara att han höll på med det där vansinnet... Det var att han var beredd att ta det så långt. Hela dialogscener som han på något sätt lagt på minnet från något avsnitt av något tv-program. Hela låttexter. Det gick från konstigt till roligt till obehagligt under den första timmen. Jag tänker bara säga detta nu. Jag tror någonting hände under de tio dagarna då hans mamma och styrfarsa var bortresta och att det förändrade honom. Han var inte sig själv efter det där. Vi vet det, både du och jag. Vi pratade aldrig om det, åtminstone inte när jag var med, men fan ta mig om vi inte alla kände på oss att det var någon annan än Andrew som återvände efter att ha vaktat det där huset. Jag skrev för något mejl sen att jag inte tänkt på Andrew sedan 99. Jag ljög. Du vet hur man ibland kan bli påmind av sig själv om någonting man har förträngt. De där minnena som får en att skämmas. Jag har tänkt på honom ett par gånger på det sättet. Särskilt på grund av den där kvällen. Var det så allt det här började? Var det därför han sköt folk på restaurangen? Var det den kvällen vi såg hans vansinne födas? Och i så fall, för guds skull, varför sa vi ingenting? Mail från Mark Conry till Eric Fredag den 10 september 2004 Ämnesrad Dörren är öppen Eric Jag vaknade av att telefonen ringde i morse. Det var en reporter från Idaho Statesman som äntligen ringde tillbaka Sa jag att jag hade sökt henne för att fråga om hennes källor i artikeln jag skickade dig Hon kände inte till någon ny information av värde i fallet men hon skulle fortsätta följa upp storyn. Jag frågade om det fanns några andra detaljer hon inte hade tagit med i artikeln och vi gick igenom hennes anteckningar tillsammans. Det mesta var redan känt, men en grej fångade min uppmärksamhet. Hon skrev ju i artikeln att Andrew hade mumlat för sig själv eller muttrat när han kom in på restaurangen. Men hon skrev inte vad det var han hade sagt. Enligt vittnen var det Dörren är öppen Förstår du vad han kan ha menat med det? Dörren är öppen Hör av dig Mark Mail från Mark Condry till Eric Söndag den 12 september 2004 Ämnesrad Planen Erik, Jag har inte hört av dig på några dagar jag Ville bara säga att Jag har funderat på saken försökt skaffa mig lite distans till den och fattat ett beslut. Jag ska köra ner till Houston och se om jag kan söka upp någon från Andrews familj. En gång följde jag med Travis för att hämta Andrew hos hans mamma och jag tror jag kommer ihåg var det var hon bodde. Därifrån kanske jag kan leta mig vidare till snubben hans mamma var ihop med och till slut huset som Andrew vaktade. Jag tror att jag har uttömt alla ledtrådar som fanns i Boys där Andrew bodde när han sköt det där paret på restaurangen. Jag har pratat med polisen. Något som lämnade mig med fler frågor än svar. Och nu ska någon utredare som heter Perez ringa tillbaka i fall han behöver höra mig upplysningsvis. Som om jag visste någonting. Andrew bodde hur som helst i en hyreslya där uppe och jobbade i en hyrvideobutik. Det var allt jag fick veta av polisen eller för den delen av någon i Idaho. Jag siktar in mig på Houston. Jag kör själv och planerar att sova på billiga vandrarhemmen. Resan kommer nog ändå gå loss på runt 200 dollar. Jenny är oroad för hur uppslukad jag blivit av detta och frågar hur henne skulle hon nog helst vilja att jag stannade här och låtsades så att polisen skulle kunna reda ut detta på egen hand. Men Eric. Jag måste själv försöka förstå vad som har hänt. För jag tror att Andrew hade anledningar att vara rädd för det här huset. Vilka anledningar än var så var de väl grundade. Under de tio nätter han bodde där var det helt uppenbart någonting som kom åt honom. Tömde honom. Rensade honom som en fisk. Eller chockade honom så till den grad att han aldrig blev sig själv igen. Han blev... Urgröpt. för att fylla tomrummet som uppstod tog han fasta på vad som helst i sin omgivning tv, radio våra samtal han sög upp det och rapade upp det igen som en grotesk imitation av Andrew han kunde gå och prata och var inte fysiskt skadad men han tömdes på innehåll och förmådde inte mer än att låtsas att det fanns någonting kvar vad som än händer i det där huset, så är det det frågetecknet jag måste rätta ut. Vi sitter med ett antal pusselbitar och trots att de tillsammans ska bilda Andrew så går de inte ihop. Jag vill försöka få dem att gå ihop. Det räcker om någonting bara går ihop. Jag tänker inte be dig flyga ner och göra med sällskap, men jag skulle gärna fortsätta hålla kontakten. Det finns några frågor kvar. Du kanske kan hjälpa mig med. Vad hette Andrews stuvfar för efternamn? Vad hette hans mamma? Hette hon jugs i efternamn? Vad hette kvarteret där stuvfars hus låg? Jag får mig att Andrew nämnde det någon gång. Snälla ring eller skicka ett SMS om du vet något av detta. Du har mitt nummer. Jag hoppas att du inte känner i helt skräckslagen av att läsa det här. Jag vet att mycket kanske låter som att jag har blivit besatt. Eller inte. Du kanske vet hur jag känner eftersom du också träffade Andrew. Men alltså, om du tycker jag verkar ha blivit galen, säg det. Var snäll och säg det då. Se fram emot att höra av dig. Mail från Mark Conry till Eric. Måndag den 13 september 2004. Ämnesrad. Re. Planen. Eric. Tack igen för att du ringde. Jag fick ditt mejl också och jag tänkte att jag skulle återkoppla på några av grejerna du skrev. Det som hände den där gången Travis hade hämtat upp Andrew var att han hade ringt på, blivit insläppt av Andrews mamma och gått in till hans rum. Där mötte han en Andrew som gick av och an, fram och tillbaka över mattan. Rummet var städat och fint men mattan var nersliten där han gick. Så långt minns både du och jag det. Men jag kommer också ihåg att Travis försökte berätta detta som en rolig grej. Trots att han helt uppenbart hade blivit illa tillmods av oss se det. Dave bara skrattade, kallade Andrew för papegoja och vi höll alla med, nickande och fnissande. Det var lättare för oss om vi bara avfärdade honom som en dårfink. Men Travis skrattade inte så mycket. Han hade sett det där rummet med egna ögon. Tråkigt att höra om Connie. Hälsa att hon ska krya på sig. Förstår att du föredrar att stanna hemma i den situationen. Jag lovar att hålla dig uppdaterad. Jag kan inte riktigt förklara situationen för Jenny för hon kände inte Andrew. Hon fattar inte varför jag är så uppslukad av detta. Bortsett från att hon förstår hur hemskt det som hände på restaurangen i Boys var. Det är därför jag håller kontakten med dig. Du är den enda som förstår. Nå, no, med lite tur stöter jag på Travis eller Dave när jag ändå är där. M Mail från Mark Condry till Eric. Tisdag den 14 september 2004. Ämnesrad. Framme. Eric. Framme i Houston. Trafiken var ett helvete och min bil är för jävla nedgången redan som den är. Och här i vandrarhemsrummet låter luftkonditioneringen som en jättmotor. Att stänga av den i den här hettan är inte heller ett alternativ. Jag får se om jag lyckas få någon sömn här. Nå, no, deras internet funkar i alla fall. Det kommer att bli en lång dag imorgon. Jag ska köra runt i Bracewood och sydvästra Houston, dina gamla kvarter, för att se om jag kan leta upp ett husområde jag besökt en gång i hela mitt liv. Önskar mig lycka till. Mark Mail från Mark Conry till Eric. Onsdag den 15 september 2004. Ämnesrad. Massa nytt. Eric, goda nyheter. Jag har en ordentlig ledtråd. Hela dagen har det känts som att jag letat nålar i en höstack. Men det har åtminstone lett mig i rätt riktning. Och ja. Jag vet att de här mejlen börjar ta formen av en sorts dagbok för att hjälpa mig att hålla reda på trådarna i detta men jag hoppas att du har överseende med det. Jag åkte runt i Gessner och Bracewood i en timme innan jag lyckades hitta ett kvarter som kändes lovande att fokusera på. Flera minnesmärken hade försvunnit och det var svårt att leta sig fram. Jag var 90% säker på att det var rätt ställe jag befann mig på men hade fortfarande inte hittat något som bekräftade det. Utan att veta vad Andrews mamma hette och utan att vara säker på att hon hette Hughes i efternamn stannade jag vid de hus som kändes mest rätt och sökte upp hyresvärden. Och hade en jävla tur. Hon fanns i arkiven. Hon hette Nancy Hughes och slutade betala hyran i september 1999. Andrew tog över betalningarna fram till i februari 2000. Enligt anteckningarna betalade han alltid kontant. Hans mamma verkade ha flyttat iväg eller bara helt enkelt försvunnit i tomma intet. Så bodde alltså Andrew där ensam då? Hur kunde han då med sin låga lön betala hyran? Jag visade hyresvärden, artikeln om Andrew- och så ljög jag. Jag sa att jag var privatdetektiv. Jag vet hur löjligt det låter och jag vet inte varför jag hittade på det men jag kände att jag behövde något skäl för att komma dit och ställa frågor om saker som hände för fem år sedan. Hur som helst tyckte hyresvärlden att det var skitspännande och grävde sig djupt ner i arkiven för att hjälpa mig som om hon var någon sorts sidekick i en film. Och så hittade hon någonting. En inbetalning från en tredje person för hyran i december 1998. Från någon som heter Kurt Malone. Jag tror det är Andrews dyvpappa. Hyresvärden gjorde en kopia av inbetalningskortet och tio minuter senare försökte jag ringa upp honom. Men där hade jag inte någon större tur. Numret var frånkopplat. Så istället vände jag mig till nummerupplysningen och bad dem koppla mig till... Den lokale mäklaren Kurt Malone. Efter lite om och män satte de mig i kontakt med ett kontor i Katie utanför Houston. Ägaren, en kvinna som hette Evelyn, svarade och sa att Kurt inte jobbat där på åratal. Han bara försvann en dag, vilket skapade en massa problem för henne. Hon trodde att han hade haft ekonomiska svårigheter och flytt till Mexiko. Kanske var det hennes personlighet, men hennes teori lät lite för skvallrig för att kännas helt trovärdig. I alla fall, det lämnar oss med två personer i Andrews familj borta. Spårlöst försvunna. Jag hade trott att hans mamma flyttade ihop med snubben men nu vet jag inte vad jag ska tro. Jag och Evelyn pratade i en halvtimme eftersom hon ville berätta allt om personalmardrömmen som hon fick genomgåna när Kurt försvann. Hon hade varit tvungen att göra en massa extra pappersarbete och lämna över allt till polisen med mera. Till slut avbröt jag henne och frågade om huset han ägde i den välbärgade förorten i Västra Houston. Då blev hon plötsligt väldigt tyst. Därefter ägnade vi tio minuter åt att tillsammans gå igenom hennes frågor om vem sjutton jag egentligen var. Jag var ärlig om mitt uppsåt. Och det verkade betala sig för hon trodde mig och kollade i sina arkiv. Det slutade med att jag fick en adress. Kurt bodde själv i Sugarland men han hyrde det där huset av en kund. Långt västerut, nära Peking Grove Plantation. Evelyn tyckte pappren hon hade kvar var märkliga för att hon ju egentligen skulle försöka sälja huset men ändå hade suttit på det år efter år. Det såg inte ens ut som att han hade försökt. Efter att banken tagit huset som kompensation för de lån Kurt hade vet hon inte vad det blev av det. Men det lär jag väl få reda på när jag åker dit imorgon. Jag känner att jag är nära nu. Riktigt nära. SMS från Mark Conry till Eric torsdag den 16 september 2004 skickat klockan 15.33- kom fram över två timmar senare Var är du? Ring Mail från Mark Condry till Eric torsdag den 16 september 2004 Ämnesrad, huset Herr jävlar Jag försökte ringa dig fem gånger idag men kom bara fram till din telefonsvarare Vi måste snacka Ring så snart du kan Tills vidare ska jag försöka sammanfatta var ska jag ens börja? Huset står kvar. Det ser helt oansenligt ut. Byggt i tegel och med träfasad. En våning högt. Ser ut att vara byggt i samband med de andra husen i kvarteret men ser ändå på något sätt äldre ut. Taket hade lite skador och uppfarten såg nedgången ut. Det var sprickor i betongen. Några brädor saknades i staketet. Jag plingade på. Med idén att jag helt enkelt skulle prata lite med de nuvarande invånarna. Ingen öppnade. Jag hörde inte om dörrklockan fungerade eller inte och alla fönster var täckta av gardiner och persienner. På uppfarten stod en sliten bil och dammade. Jag märkte att en granne på andra sidan gatan stod och plirade mot mig. Vi pratade en stund medan han vattnade sitt gräs. Han visste inte vem som bodde där eller om någon bodde där alls, men han kom ihåg Kurt, om än inte till namnet. Han sa att han bott där några månader. De som bodde där före honom, de kunder han sedan hyrt huset av, bodde inte mycket längre där själva. De hade haft en massa bekymmer med huset, elen, värmen, sånt. De flyttade utan att ens ta med sig sina möbler, sa han packade in allt det nödvändiga i en stor husbil en dag och försvann. Han kom fortfarande ihåg vad de hette. John och Lucy Madsen. Mail från Mark Conry till Eric. Söndag den 18 september 2004. Ämnesrad. Re. Uppdatering. Hej Eric. Vi ringer förbi varandra. När du ringde satt jag redan på planet och när jag hade landat måste du ha åka till sjukhuset igen. Väldigt ledsen att Connie är så illa han. Har ni någon aning om vad det kan vara? Låter ju som matförgiftning men vad säger läkarna? Jag är i Boys nu. Jag tog en sista minutenbiljett och lämnade bilen på en långtidsparkering på flygplatsen i Houston. Jenny blev skit men samlade sig och sa sen med spänd röst att jag skulle ägna mig åt sånt som gjorde mig lycklig. Sen låg hon på: Sånt som gör mig lycklig. Herregud, hon har inte förstått alls. Jag känner inte en människa i hela Idaho, för att inte tala om boys. Jag betalar allt med mitt kreditkort och har ingen aning om hur jag ska betala av det sedan. Mitt armbandsur gick sönder igår. Det ringer i mina öron fast det kommer och går och det gör mig galen. Men jag kommer inte att vara nöjd förrän jag inte längre behöver se Andrew framför mig när jag blundar. Jag ska försöka besvara frågorna som du skickade i förra mejlet. Vad ska jag göra i Boys? Ska jag berätta för polisen om kopplingen mellan Kurt och John och Lucy Madsen, paret som Andrew sköt på restaurangen? Tror jag Madsons lämnade något i huset som drev Andrew från vettet och som fick honom att skjuta dem många år senare. Jag vet ärligt talat inte vad jag ska tro. Just nu är det bara en koppling. De bodde i samma hus. Madsons var där i fyra och en halv månad och Andrew i tio dagar. Jag vet inte alls vad det betyder. Jag mailar dig när jag kommit fram till bra svar på de andra frågorna. Apropå det där med att berätta för andra människor om detta. Jag tror inte din idé om att ringa polisen eller media eller något är särskilt bra. Jag trodde först att det var det enda raka men så har jag funderat på saken och tror inte att de kommer kunna ge oss hjälpen vi behöver. Det är helt enkelt för mycket saker som är oförklarliga här. Om vi gör det här offentligt kommer vi bara att locka till oss två olika sorters människor knasbollar och skeptiker. Skeptikerna är ju egentligen inget problem- om det inte vore för att jag är orolig- att någon av dem ska ringa runt till Jenny- mina föräldrar, min chef- och försöka sätta ihop en bild av att- jag är en kille som har blivit galen- när hans polar dog. Jag kan väl också låta dig veta- att jag inte har varit helt ärlig mot dem. Jag sa till Jenny att jag skulle delta- i en minnesstund här i Boys- och till min chef har jag helt enkelt sagt att jag är sjuk. Det vore olyckligt om det skulle uppstå kaos där nu när jag försöker fokusera på att förstå Andrews förflutna. Men en sak kan du göra för mig. Och det är att bara komma ihåg vår konversation så här långt. För om någonting händer mig. Om jag hamnar i trubbel. Kliv då fram och använd den för att förklara vad jag har gjort. Skicka vidare mejlen till mina vänner och min familj. Om de får läsa detta kanske de förstår varför jag kastat mig in i allt det här. Jag vet att du inte bett om detta och jag ber om ursäkt för att jag begärde av dig. Men jag uppskattar verkligen all din hjälp. Mark Mail från Mark Conry till Eric. Måndag den 20 september 2004. Ämnesrad. Ny ledtråd. Uppdatering. Jag ringde sjukhuset där Andrew hamnade efter skottlossningen i augusti och ställde några noggrant utformade frågor om vart hans kropp tog vägen. Vilka hämtade den? Var det familj eller vänner? Svaret var nej. Ingen hade hämtat den. Men han hamnade ironiskt nog i samma kylskåp som John och Lucy och de hade blivit identifierade och hämtade av några släktingar. Dessa släktingar fick jag namnen på. Det var Johns kusin och han bor här i trakten. Jag ska träffa honom och hans fru nu. Greg Archer som han heter. Jag hör av mig igen när jag är tillbaka på hotellet. M. Mail från Mark Condry till Eric. Måndag den 20 september 2004. Ämnesrad. Greg Archer. Så, nu är jag tillbaka. Det var en konstig träff. Jag mötte Greg och hans fru och trots att jag vet att du sagt åt mig att sluta ljuga om vem jag är hade jag inte riktigt mage att berätta att jag var en gammal kompis med den person som dödade Greggs kusin. Alltså sa jag att jag hade känt paret Madsen när hon bodde i Houston. Jag hade några väldigt viktiga frågor om vad som hände när de, som jag påstod, bara försvann iväg. Greg stod för det mesta av snacket. Hans fru Helen var trevlig men verkade spänd. Hon verkade hela tiden försöka avbryta Greg med irrelevanta påminnelser om saker han skulle göra. Hämta något kylskåp eller laga en dörr. Ju mer jag fick Greg att prata på om Madsons, desto ivrigare blev hennes påminnelser. Greg berättade hur som helst att Madsons hade planerat att bo och leva länge i Houston. John hade fått jobb på ett oljeföretag där och såg framåt att göra sig riktigt hemastad. Men så snart de flyttat in började saker gå snett Små saker men många bäckar små Deras bildäck hade alltid punkar Lucy bröt fingret när hon bråkade med diskmaskinen De fick aldrig sin post Deras telefon kopplades ur eftersom de inte betalat en räkning som de aldrig fått Sådana grejer till slut hände något och Greg vet inte exakt vad, men han vet att det fick dem att sälja huset. Samma vecka sålde John alla sina andelar i oljeföretaget, sa upp sina försäkringar, sa upp sig på jobbet och flyttade in det viktigaste i en husbil som från och med då blev deras nya hem. De följande fem åren tillbringade de med att köra runt i landet som nomader Lucy blev gravid 2002 men fick missfall. De höll sig på vägarna och hade troligen bara kört igenom Idaho om inte husbilens luftkonditionering hade gått sönder. Då hade John ringt Greg, vilket var deras första kontakt på åratal, och frågat om han och Lucy fick sova där några nätter. Greg bjöd in dem till sitt gästrum och sa att de gärna fick stanna i en vecka om de behövde detta var precis innan Andrew sköt dem. Och här blir det konstigare. Greg visade mig gästrummet och pekade på något som såg ut som hack i parkettgolvet framför garderobsdörren. Det såg ut som om något hade tryckts ner i golvet där. Greg berättade att det hade varit ett skåp från andra sidan rummet som de hade ställt där för att barrikadera garderobsdörren. Hela veckan hade de blockerat den. Det var obegripligt. Han hade också lagt märke till att de höll lampan tänd hela nätterna. Greg fick aldrig tillfälle att fråga varför. Jag tror han kände sig lättad över att få berätta om det för någon dock. Jag är inte hans kusin men jag är i alla fall någon som lyssnade på honom och kunde hålla med om hur konstigt det var. Emellertid mådde jag inte så mycket bättre själv när jag till slut tackade Greg och Helen och åkte därifrån jag känner mig sjuk eller åtminstone svag på det där sättet man är innan man blir sjuk jag försöker verkligen förstå vad som har hänt här men jag måste åka till polisen nu antar jag jag lovar att jag åker dit i bitti Mail från Mark Condry till Eric klockan 02.21 på natten tisdag den 21 september 2004. Ämnesrad, Tom. Hej. Jag kan inte sova utan kolla natt-tv. Såg precis en grej på Discovery Channel, en repris eller något, om rovdjur i naturen. Sjuka grejer. Ett av rovdjuren var en köttätande växt- en sån där som lurar en till sig med en fälla som luktar gott och får insekter att flyga dit och fastna när de aktiverar någon sorts känselspröt i växten. Något sånt. Det var en scen där en fluga landade i växten och så pang stängdes den och flugan blev käck. Växterna kallas Dionea muscipula, Venus flygfälla, sa de. Jag funderar på om det är vad jag har hamnat i. Skottlossningen, det anonyma brevet med tidningsartikeln, möbeln som barrikaderade garderoben, grejer som ska locka mig till det där huset. Fast istället för att lukta gott är det skuldkänslor huset lockar med. Skuldkänslorna över att inte ha räddat Andrew om du fattar vad jag menar. Jag åker land och rik kring med migrän och tror att jag är nära någon sorts sanning. Men i själva verket trampar jag bara runt i känselspröt och känner väggarna sluta sig kring mig för att svälja mig. Så jag hamnar där Nancy Hughes och Kurt Maloney. Nej, fy fan. Jag ska ta några sömntabletter nu. Hoppas Connie mår bättre. Jag saknar Jenny. Hon kan få mig att känna mig trygg och hemma var som helst. Jag är så jävla trött på att vandra hem. Förlåt Eric, jag måste låta knäpp. M. Mail från Mark Condry till Eric klockan 12:15 tisdag den 21 september 2004. Ämnesrad: Där Andrew bodde. Eric. Bingo. Jag stack till polisen och bad få prata med den där Perez, men fick träffa en poliskommissarie Socklov istället. Han sa att han jobbade med fallet Andrew Hughes. Men jag tror han bara räddade den där Perez från någon som han trodde var en rättshaveristisk galning. I alla fall, jag berättade om kopplingen mellan Madsons och Andrew och han sa att de skulle kolla upp saken. Sen började han fråga ut mig om min inblandning i historien och jag försökte hålla det kort. Jag blir nervös när jag är på polisstationer. Vi hade ett kort och innehållslöst samtal, men det slutade med att han i alla fall... Som om det inte var någonting särskilt Frågade om jag ville ta hand om Andrews ägodelar De hade redan tagit hand om det viktiga och behövde de inte längre Jag sa att gärna, även om det gav mig känslan att de inte tog fallet på så stort allvar Andrew har jobbat på ordentligt under åren Han hade körkort i Kansas, Colorado, Arizona, Kalifornien och Idaho han verkar ha bott hos vänner och bekanta för på inget av hans körkort fanns det någon fast adress angiven. Men körkortet från Idaho hade han skaffat för bara två månader sedan. Och på det fanns det en adress till en hyreslägenhet angiven. Jag sticker dit i eftermiddag och ser om jag kan hitta några ledtrådar bland hans grejer där. Kanske finns det någonting som avslöjar hur han kunde leta upp paret Madsen eller varför han sköt dem. Therese eller någon Jag har kanske kollat det men de kanske inte letade så noga Önskar mig lycka till Mark SMS från Mark Condry till Eric tisdag den 21 september 2004 skickat klockan 16.14 Står framför huset nu Det är samma hus Exakt samma som i Houston Samma skador i taket samma plankor som saknas i staketet. Nytt SMS skickat klockan 16.22. Pratade med grannen. Han sa att huset legat här i årtal och varit uthyrt så länge han kan minnas. Nytt SMS skickat klockan 16.25. Ringde på. Fick inget svar. Det är exakt samma. Jag fattar ingenting men husen är identiska. Nytt SMS skickat klockan 16.29. Det ringer i öronen igen. Fattar inte vad jag ska göra och hur fan det kan vara samma hus. Nytt sms skickat klockan 16.33. Jag har hittat ett sätt att ta mig in. Nytt sms skickat klockan 16.33. Var är du? Svara i telefonen. Nytt sms skickat klockan 16.38. Jag går in. Nytt sms skickat klockan 16.41. Är inne? Det är tomt här. Luften är iskall som järn. Nytt sms skickat klockan 16.41. Finns trappor här. Går upp till andra våningen. Utifrån gatan syns det inte att det fanns två våningar. Nytt sms skickat klockan 16.47. Ringde du? Får ingen teckning plötsligt. Det går från tre ploppar till noll. Jag letar efter Andrews saker. Huset är jättekonstigt. Finns massor av rum. Nytt sms skickat klockan 16.47 Stängd dörr av stål i ena korridoren. Kollar i de andra rummen istället. Nytt sms skickat klockan 17.05 Ring Nytt sms skickat klockan 17.09 Hittade Andrews ryggsäck. Sticker härifrån nu. Nytt sms skickat klockan 17.11 Hörde något? Tror det är någon här? Nytt sms skickat klockan 17.77 Dörren är öppen Dörren är öppen Dörren är öppen Dörr Mail från Mark Condry till Eric Klockan 13.18 måndag den 27 september 2004 Ämnesrad Om torsdag Hej Eric Detta är Jennifer från Marks dator jag har kollat igenom hans dator nu och såg inga andra mejl än de han skickat till dig. Det var inte så många. Han sa inte mycket om detta till mig, Eric. Jag läser det här sista mejlet han skickade till dig den trettonde. Jag visste inte att det här var så känslosamt för honom. Varför sa han inte något om det till mig? I alla fall, som du sa, skickade han mejlen från sin laptop när han var i Houston och Boys. Och polisen sa att de hittade den i vandrarhemmet och kollar igenom den just nu. Så jag antar att det kommer att ta ett tag för dem och får nog tjata lite på dem om jag ska få tillbaka den. Finns det någon annanstans jag kan leta efter mer information? Jag vet inte vad jag ska ta mig till annat än att vänta tills du hinner åka hit och titta efter själv. Han har ju MSN men jag vet inte var de gamla chattarna ska ha sparats- eller om han har tagit bort dem. Snälla, om du vet något annat jag kan göra, säg det då. Du vet mer än någon annan om vad han hållit på med nu på sistone. Jag visste inte mer än att han hade någon gammal vän som blivit galen och nu har Mark varit borta i en vecka. Om du har några mejl han skickat som inte finns i denna dator, snälla skicka dem då. Jag vill bara veta. Jenny Mail från x at x, .x till Eric klockan 12.47 fredag den 1 oktober 2004 Ämnesrad, Tom Kroppsdelar hittade i villaområde De boende i Scottsdale fick en chock på morgonen igår när det låg likdelar på Sage Drive mitt i det lugna villaområdet Rättsläkare var på plats inom en halvtimme och började undersöka området än så länge har inget offer kunnat identifieras. Enligt vittnen var det skelettdelar från en människas armar och ben som hittades. Polisen har inte kunnat befästa tidpunkten för offrets död och har heller inga utsikter att kunna göra det bara baserat på skelettdelarna. De här benen har inte bara fallit ner från himlen utan någon måste ha lämnat dem här, sa presstalspersonen för polisen i Boyes. Daniel Swift Vi uppmanar alla som har tips eller uppgifter om vem benen kan tillhöra kontakta polisen. Inga andra bevis hade vi denna tidningspressläggning kunnat hittas. Mail från Eric till x at klockan 13.30 tisdag den 21 september 2004 Ämnesrad tom Mailet kunde inte levereras till mottagaren. Vem du än är eller vad du än är. Dra åt helvete. Jag vet inte vad du håller på med men jag ser vad du försöker göra och du kommer inte kunna lura mig. Dina jävla fällor kanske lockade Mark men du kommer inte kunna locka mig. Och jag kommer varna Jenny och de andra. Snyggt försök men den här gången kommer du inte få mer. Det här måste få ett slut. Jag har hört Dionia huset skriven av Eric Heisler och uppläst av Ludvig Josefsson. Och faktum är att historien inte slutar här. Eric fortsatte blogga om sin jakt på sanningen bakom huset som tagit två av hans vänners liv och hittade mycket mer att berätta om än som har fått plats att säga här. Länkar till sajten där ni kan läsa mer kommer finnas på Sverigesradio.se Gå dit och leta upp dem när ni har lyssnat klart.